Kapitola 41. Králové si volí Strany, Část druhá. Drupadův kněz dorazil do Hastinápuru, brzy poté, co se tam schromážděla vojska. Když se z dálky blížil k městu, viděl všude tábořící vojáky, jako z hluky mračen, se stoupivší na zem. Po příchodu do Hastinápuru se skrze davy dostal do dritaráštrova paláce, kde ho uvítal sám král s bíšmou a vidurou. Odvedli ho přímo ke královskému dvoru. Když ho uctili argiou a ostatními obětinami, vyzvali ho, aby oslovil s něm. Kněz přelétl pohledem množství králů a ministrů, sedících v dritaráštrově rozlehlé síni a promluvil. Jak všichni víte, Dritaráštr a Pándu byli bratři. Jejich nárok na otcovo království je proto rovnocený. O pravdivosti tohoto výroku nikdo nepochybuje. Přestože Dritaráštrovi synové zdědili svůj díl království, Pándu vcům byl jejich díl odepřen. Dritaráštrovi synové si násilím přivlastnili království a bohatství pánovců, kteří jej nabili prostřednictvím cnosti. Již předtím se kurovci pokoušeli svoje čestné bratrance různými způsoby zabít. Protože život pánovců stále ještě není u konce, snaha kurovců nebyla úspěšná. Navzdory tomu všemu jim judištěra nepřeje nic zlého a všechna soužení přijal bez námitek. Nyní si pouze přeje vrácení svého právoplatného majetku. I když vytrpěl ta nejhorší příkoří, na tomto dvoře, v lese i ve Vyrátě, po válce netouží. Kněz se odmlčel a pohlédl na dritaráštru. Slepý král si na trůně neklidně poposedl. Sluneční paprsky vstupujícím řížovaným okrem dovnitř ozářili bolestný výraz jeho tváře. Bíšma a Vidura po jeho boku zvolna pokyvovali hlavami, když si vzpomněli na ten hrozný den, kdy byli pándovi synové poslání pryč a upřeně hleděli na kněze, který pokračoval. Pándovci si přejí mírové urovnání. Nechtějí zpět svůj majetek za cenu zkázy světa. Jsou připraveni zapomenout na strasti posledních třinácti let a žít se svými bratranci v přátelství. Musí však dostat své království zpět. Schromáždili sedm akšauhiný a připravili se na bitvu. Přestože máte větší vojsko, neměli byste se považovat za silnější. Pádovci mají na své straně Kryšnu, jehož moc je nepředstavitelná. Podporuje je také drupada, Pándia, Dryštadum na Šikandí a ostatní mocní panovníci. Každý z bratrů pándovců je Maharata. Sám Arjuna s celou převyšuje celou vaši armádu a potomci Baraty. Který muž by se odvážil postavit Dananžajovi, když vyjede do boje na kočáře řízeném nesmrtelným Keshavou? Jednejte proto v souladu s cností. Vraťte, co má být vráceno. Nepromarněte tuto příležitost. Když kněz domluvil, schromáždění ani nehleslo. Oči všech se obrátili na drita a čekali odpověď. Kurovský vládce však neřekl nic. Durjodana se usmál a pohlédl na karnu. Tento starý kněz tu marní čas. Jejich armáda je téměř dvakrát větší než pándovská. Jaká by mohla být řeč o vydání čehokoliv Judištyrovi? Kurovský princ se rozhádl po schromáždění z tichlých králů a ministrů. Ticho prolomil bíšma. Poděkoval knězi a pochválil ho laskavými slovy. Potom řekl. O učený, to, že se pádovcům daří dobře a že si zajistili pomoc mnoha králů, je šťastná zpráva. Zvláště to platí o skutečnosti, že se k ním připojil Damodara, Krišna. Štěstím je i to, že si přeji jednat cnostně a touží pomíru. Promluvil si pravdivě. Tvoje slova jsou ostrá, v souladu s svým postavením bráhmany. Všichni pádovci vytrpěli mnohá příkoří a není pochyb o tom, že mají nárok na bohatství svého otce. Ani vládce hromoklínu by jim ho nebyl schopen upřít. O těch, kteří používají luk ani nemluvě. O tom, že Arjuna dokáže sám porazit naši armádu, ze stěží pochybovat. Mohl by se postavit na odpor třem světům. V tom se rázně postavil Karna, který zachytil Duryodanu v pohled. Vyštěkl na kněze, čímž neomalemně přerušil Bíšmu. O, Bráhmano, jen tady ztrácíš čas! Judíš teda byl čestně poražen a v souladu se svým slibem odešel do lesa. Nevěřím, že předepsaná doba již uplynula. Proč tedy pándovci požadují svoje království? Duryodana nevydá pod vlivem strachu ani píť země, i když by na základě cnosti mohl dát darem celou zemi. Nech pándovci nejprve dodrží svůj slib, a potom ať se pokorně odeberou k Duryodanovi, který jim nepochybně poskytne útočiště. Jestli se však chtějí vzdát spravedlnosti a vyhledávají boj. Nemohou dopadnout jinak než špatně. Karna jen plál. On i Duryodana odmítli uznat, že pándovci dostáli svému slibu. Nevěřili, že Bíšmovi astrologické výpočty jsou správné. Podle jejich vlastních odhadů zbývalo ještě několik měsíců. Duryodanu by ani nenapadlo z pándovci vyjednávat, a když jeho přítel mluvil, souhlasně přikivoval. Bíšma se obrátil na karnu. O synu rády, proč tolik řečí? Nepamatuješ si už, jak Arjuna v království Maciů sám porazil všechny naše přední bojovníky, včetně tebe? Dostatečně často jsi byl svědkem jeho odvahy. Pokud neuděláme, co tento bráhmana říká, všichni zemřeme. Někteří z přítomných králů souhlasili s bíšmou, zatímco jiní chválili karnu. S jiní hučeli jejich hlasy a dritaráš zvedl ruku, aby přítomné utišil. Pak vyplísnil karnu, upokojil bíšmu a oslovil schromáždění. Podle mého názoru promluvil bíšma správně. Zasazuje se o naše zájmy a o zájmy celého světa. Potřebují čas na rozmyšlenou. Nechtě s ním odročen. O, Bráhmano, vrať se k pánu ovcům a řekni jim, že brzy pošlu sanjaju se svojí odpovědí. Driteráštrovi dvorní bráhmanové knize uctili a poté schromáždění opustil. Všichni se vrátili do svých obydlí a ponechali dritaráštru osamotě se svými osobními služebníky. Slepý král pevně sevřel ruce. O moudrosti bížmových slov nebylo jako obvykle pochyb. Dritaráštra nemohl nedbat jeho hodnocení celé situace. Zvláště, když se to stotožňovalo s vidurovým, drónovým a krypovým. Všichni jsou to učení a cnostní muži a nyní ho zapřísáhají, aby Duryodanu ovládl a Judišturovi jeho království vrátil. Kdykoliv však hovořil se svým synem, cítil se bezmocný. I když se ho snažil poučit o spravedlnosti, Duryodana se jen smál. Princova představa o spravedlnosti nezahrnovala spravedlnost pro pán Důvce. Zdálo se, že vše ovládá prozřetelnost a všichni se nezadržitelně řídí vpřed podle jakéhosi božího plánu. Drý vzdychl a uvolnil si těžké královské roucho. Snad by měl být přísnější a svého syna vyplísnit či ho dokonce uvěznit, ale k tomu prostě nenacházel sílu. Vše, co může udělat, je dát synovi radu pro jeho dobro. To, jak se rozhodne, už bude jen na něm a na jeho osudu. Krá si nechal zavolat Sanjaju. Sanjaya je moudrý a má pánovce rád. Bude jí si tím nejlepším, koho za nimi může poslat. Bude vědět, co říci, aby je upokojil. Snad se mu dokonce ještě podaří válce zabránit. Sanjaya vstoupil do místnosti a když se ohlásil, Britaraštera řekl: O Sanjajo, synové pánu a žijí teď ve Virátě, jdi prosím za nimi a věřit že s nimi soucítím. O učený, nikdy jsem neslyšel, že by ti to muži měli nějaké chyby. I nyní, když naší zásluhou tolik vytrpěli, k nám zachovávají přátelský postoj. Svým jednáním sledují pouzecnost a nikdy nepodléhají nevědomosti, pošetilosti či lenosti. Tito hrdinové si podmanili svoje smysly a žijí jen pro dobro druhých. Kromě toho velkého, slaboduchého pošetilce, mého syna duriodany a ještě ničemnějšího Karny, nemají nepřátel. Duryodanova síla se projevuje pouze na počátku jeho činností, protože se příliš odává rozkoším. Přesto si myslí, že dokáže pánovce připravit o jejich právoplatný podíl. Kdo by si mohl dělat naděje, že se může postavit Judištyrovi, Kéšavovi, Arjunavi, Býmovi, dvěma synům a Sátjakimu a ostatním znešeným králům. Skutku, Arjuna samotný, s kryšnou jako vozatajem, je schopen podrobit si tři světy. Oblaka jeho šípů vydávají hromový zvuk a smetou vše, co se jim postaví do cesty. teda znovu a znovu myslel na nadcházející bitvu. Věděl, že jeho synové nemají naději. Ačkoliv mají větší armádu, pándouvcům podporovaným Krišnou ve vítězství nezabrání. Dritrážďra vyjevil Sanžejovi svoje obavy: Nikdo nemůže doufat, že přemůže Krišnu, protože vždy vítězí. Je nejlepší ze všech lidí a pán světů. S jeho podporou by se mohli pándouvci určitě postavit nebeským zástupům vedeným Indrou a Mahadevou. Spolu s Arjunou již ukázali svoji sílu u Kandavy. Co tedy můžeme očekávat, když se spojí s býmou a dvojčaty? S naší armádou je konec. Sílu pándovců nelze ani odhadnout. O Sanjayo, poslechni si, kteří další králové se schromáždili na jejich podporu. Drýráž se od svých zvědů doslechl o tom, jak to vypadá ve virátě. Když vyjmenoval všechny krále podporující pánovce, stočil opět rozhovor na krišnu. Právě krišny se nejvíc obával, jak snadno zabil mocného šišupálu, náraku, kancu a mnoho dalších. Jistě je v tělením, když pomyslím na krišnovu moc. A vyšnu většiny v minulých věcích nenacházím klid o synu Gavalgany. Asi jedinou osobou, z níž mám ještě větší strach je judišera. Nikoho se nebojím tolik jako jeho. Po dlouhou dobu prováděl askezy a odával se cnosti. Na koho dolehne jeho hněv, bude stráven jako ráko hozený do ohně. Spravedlnost je navíc na jeho straně. To mě také děsí. Rozjeď se proto na rychlém kočáře za velkodušným synem Pándua a promluv s ním lásky plně a laskavě. Řekni mu, že si přejí mír a přistoupím na všechny jeho požadavky. Zeptej se ho, jak se jemu a jeho bratrům i stoupencům daří. Říkej vše, co budeš považovat za prospěšné pro náš rod a nic, co způsobí nepřátelství. Aniž by Tritaráštra nabídl záruku, že pándovci získají své království zpět, předal svoji zprávu Sanjayovi a požádal ho, ať i hned vyrazí.